Woho! Partystämning! richie ja. <laughs> ja, det här var ju kanske inte den, det som var utlåt, men vi firar ju... Eh... Celebration! Vi celebrerar. 400? Avsnitt 400. Ja, det, är, det är stort. Och jag, eh, jag minns, vi, vi skrattade ju åt när, när Per Torglaven gjorde en, en påa. Och sa att det är en serie av 216 Nu är det nästan uppe i dubbelt ja. Men det blir 432 Då måste vi också fira på något sätt 432? 432 Varför då? Du är det två gånger 216 <laughs> ja, ja. Jag tänkte Första podden vi gjorde Då var vi också på Söder I Hornstull Eller hur? Ja men då såg då... vi på Då såg För vi på barn, barn det just det och 400 och då är vi också i vis och så talking head. Men jag vet inte, vi har, vi har precis vårat sett eh uh, här filmen stop making sense. Ja. sluta göra sinnes. Mm. Är det. Men det kul, kul? Ja, det var men det var ett bra ett bra sätt att börja för på. För nu är det väl av i hela natten lång eller? Ja, jag ska gå. Vi ska slå joggas rekord för den natt. Ja men han var ju uppe vid Tre tider Han var uppe vid tre, tre tider och skrev och, och skrev och skrev Ett väldigt kryptiskt meddelande ja. Det var bara som en Hårtolkat Ja det var någonting att det var slut på glögg ja, men det... h, h h stod det ja, just det Men det var, det var förklaringen som han skrev Efteråt ja. Det var så jävla roligt Jag vaknade vid sju och där Och så såg jag dem där Och så skrev jag såhär bara Bra längd på AV-en, jag, jag givit ja, Då svarade han direkt Då var han uppe redan ja, ja. Han hade ju sovit sedan 11 Han är stark ja det, det är väld, Väldigt starkt Men vad heter jag? jag tänker på 400 nu Alltså vad har <skratt> har vi på 400? <skratt> på 400 ja, men jag, jag tänker, har, har du något Jag tror vi pratade om nu 400 förut så Sådär men har du något speciellt minne Något starkt På ett minne Från de här 400 gångerna Ja det är många men Det som kommer topp of mind Är ändå de här resgrejerna Ja Ser ända till, ända till Albert, Dock. Albert Dock Nej men det var väl en lite Men det här med Hamburg Hamburg då, då du, håller, du har den här du går runt och intervjuer, tycker jag också väldigt bra. Ja, det är första gången vi är där allihopa. Hur går det här? Pictures of matchstickmen Tycker du? Alltså går du vidare till per. Tungan känns tjock som en. Jo, är det quizen eller är det choppan ungefär? Är det quizen eller Sershne? Sershne har inte sett sig dena på tag. Ja, det är väl de som kommer upp fram just nu. Du då? Nej, <skratt> ja, men det är väl jagar uh, förvis Man vet. Det är för de här resepoddarna som är kanske de som har uh, Bites i fanns mest. För, för uh, det det Hicka i Hamburg, jag kan inte. Jo men exakt, Hicka i Hamburg. Det är väl den det är väl den som som är starkast. Ja men och, och sen också även ja, någon utav de här uh, Liverpool uh, poddarna. Ja. Inte att glömma. Nej. Nej. det. Är... Men sen, jag, jag minns ju inte mycket utav, jo, här i höstas så hade vi en Björnborg en Björnborg-podd. Ja. Och då visade det sig att vi har redan haft Björnborg som ämne. Jaså? Alltså. <laughs> Okej. Okay. Och, och det, det är väl, det är ja, väl lite nej. roligt. Vi har haft hockey för Ja, jo. Ja, Allt är lika bra. Det får vi se. Ja, alltid, alltid lika fulla. Mm. Ja, men... Jag tänkte nu på. Eh, vi skulle ha haft live Aid egentligen. Så på sitt. Men jag tänkte att eh, det får bli helt enkelt ett. Nu är vi start med 401. Då Eller? Vad säger du? Ja, ja, och... LiveAid blir 401. Då. Ja, det blir 401. Och, och den här tänkte jag nu att vi ägnar oss åt att, att lyssna tillbaka på. På gamla eh, inspelningar Fyra. under de här eh, ja, smartproven. Inte från alla, naturligtvis. <skratt> men smartproven. <skratt> ja. ifrån eh, de här tio, drygt tio åren som jag har hållit på. Man plockar russinen ur kakan, så jag brukar säga. Exakt. Men eh, det du blir, du, du blir både goda och sämre russen kan jag tänka mig. Men kanske ska vi köra ner, som vi snakkar om. Att, samlas och så lyssnar vi igenom alla 400 om uppraken. Kanske blir riktigt episkt. Vad? Tror Vad säger du? Jag tror inte. Jo, vi har plats i det här vi, vi hade ju vi hade ett bit ett Beatles maraton. Jag menar Stanley var det NP Möller vi ska köra. Det är jo, men han tar bort. Jo, men NP Möller eh äh... Ja men det det fanns jag kommer inte över. Vi vi satte ju kommer efter vi har haft en förmöller som ämnes så satt ju och kollade igenom Ett och mm. ett halvt två bra. avsnitt Och då föddes ju tanken om att, att vi skulle ha en förmöllersittning För mm. det var inte så jättemånga program Nej Nej ja, men det kan nog växa I takt med stark tryck. Ja, ja. Ja men då får ni luta er tillbaka Och lyssna igenom och njuta cool, av de här tio åren kaliner. som vi, som vi eh, hittills har haft. Ja. Vi säger god lyftning. Ser fram mot nästa 400. Ja, bye bye. Hej. Sjukad på en mil i minas stug, så kanske du lärde. Som där vi var. här, men det känns som det vinter. vintern. Vintern blev var. Nästa, nästa, nästa, nästa, nästa, nästa, nästa, nästa, nästa. Velkommen till hoddåsnitt 100 wow! i Hamburg. Det Jan! Ja. Ja. Skål och välkommen! Bra. Vi fira här! Skål. Jag klingar lite. Gjorde vi sist också. Jävlar! Ja, Bra! Bra! En ledning lätt. Jag är ju ja. Förra gången åkte till Hamburg, här tror jag att jag satt med sin Erik Berg också. Ja, ja. Ja, och den gick det kan sig dröjt. Jag, jag, jag skyllde på det här ett kupp och till. Men hur kan jag vara först? Ja, jag kände jag nu på ett par det var inte vi kunde ju same båt och det är Det minns jag, jag var tvungen att köpa två för jag hade så dåliga aldrig ingen telefoner så att man kunde sitta kvar där och blönda. Mm. <laughs> jag var tvungen. Felting, är att Jo, och som jag sa där borta så, så, så var det att eh, efter på så kändes det nästan som att om den här katten och åka, och åka och, med en tur till. och det gjorde vi tidigare det, det. Mål, Ja verkligen. Ja, det är det själva det är själva, det, det är själva ja. knepet. Vi tar det smålet i Irland. Det stig i Liverpool det, den är väldigt begränsad. Det var det jag gjorde när jag nu fick här. Det var inte. Det ja Men det var inte långt Vi Gick mest upp till deras rum mm. Men nu åker taxis Du får en pub på vägen dit Ja Hallå Tjena Vi är ute på eller? Du är mitt inne i en podcast kan jag säga Live, trevligt. Du är mitt in i en poddsändning, trevligt. Jaha ja, trevligt, så jag på, på länge kan man säga. Ja. Hör du, vi sitter här och insåg ja, att, äh, att, att klockan var sadden och klock. Ja, ja, jag är på väg in nu. Jag har eh, provspelat sitt gitarr och pratat några eh, provsutbyggande. Så att jag, är, jag är nöjd, jag är på ja, jättebra. Men, eh, är, är, är det något som behövs? Nej, vi har en flaska kvar så att det är Nej. helt lugnt. Ingen flaskan är kvar, sa du det? En flaska kvar så det är lugnt. Ja, en, en flaska är kvar. Ja, ja det är lugnt. Det men bra. Är, sitter ni inne på direktörernas rum då, eller? Eh, vi sitter på ert rum. Direktören ligger och vilar ett tag. Ja, jag står just nu i hörnet här, så jag tänker om det är någonting som du helst. Nej, ja, men jag tror, att det, jag, jag tror att det är bra ja här. har vi efter eh, tre omgångar av eh, hamburg quizzen så har vi Mats på 9,5 poäng. Vi har eh, Per Thorgraven eh, 7,5 och vi har eh, Per Sandström på 4,0. Andra plats Per, hur känns det? Jag kind of kind of så hur känns det här? <laughs> det är tungt, det är tungt. Är, är, är det kvicken eller är det sessionella som, som har satt ut? Det är sessionella som har tag, tag, tag, tagit tag i mig. Här. Ja. Matt tycker jag sitter ganska bekvämt och ja. ganska säkert ja, med, med, med en sadel en sadel i handen. Du välkommen. till, <laughs> till på dagens 127. Ja. Har vi någon sån här just där på där då det kommer från film och Fredrik de sa det var det förra avsnittet att han, han han började alltid med det och att det blir som deras catchphrase ja det har jag aldrig hört uttrycket catchphrase nej right. nej I men har, har vi något. har vi någonting och jag, jag tänkte skulle... ja, om man lyssnar så är det säkert någonting för... oh. ja jag tänkte också på de <laughs> sista så skulle det kunna bli koko <laughs> Ja, nu så här, så Ja, och det är som liksom en, en, en liten kallelse grej bara. Ja. Jo, jag. Det här är 127. Och vad gjorde vi för, för precis 100 avsnitt sedan? Ingen AI. Avsnitt 27. Jag kan säga att det, det spelades in andra juni 2014. Och det innebär att vi, vi, börj, vi började vid 2000. Mm. 13. –November 2013. –Ja, det är otroligt att vi är inne på fjärde året. –Ja, då måste vi göra det –127. –Jag har inte hållit en vecka veckan direkt. Men... –Nej, det har vi inte gjort. –Men det är helt okej. <skratt> mm. Mer än en i månaden. <skratt> –Ja, det är bra. –Jo, <skratt> avsnitt 20, 27, för hundra eh, gånger sen. –Se på bilden, då har jag just börjat spara lite skägg där. –Andra juni, ja just det. Mm. –Eller just börja, det är lite... Mm. Skägg. Och Den hette alltså Vi gick runt, runt och runt Roland Garros Okej okay. Just det, jag hade nog varit där precis Med Hedström ja, jag ja. på öppna franska, franska. Mm. Vi pratar duttboll Einar Berg Om att stapla fram med träben Och vem kan man lita på <laughs> Ja, där är det Fredag morgon, sitter på flygbussen. 0627. 67. Jo, det, där, det tycker jag är det jag tycker är lätt intressant. Jag känner mig lite sliten. Så var. Jag har varit förkyld i den här veckan. Jag tillbringade helgen i Göteborg. Mm. Och eh, ja, men det brukar kännas bättre framåt i eftermiddagen. Ja. Då kan man... är det med förkyldning nu då? Ja, jag inte ungefär som igår. Men det vart bra igår kväll. Jag vet inte om det berodde på Att det var ute. Men det känns bättre på eftermiddagen. Så jag hoppas att det ska göra det idag också. Ja, det här. Och plura. Vad var som mm. nämnde? Äkta det gott då. Mm. Mm. Det är, är lite som den här pissbörjan i första året i Hamburg. Här, mm. mm. mm. mm. ja, men nu tycker vi smakar av den här. Den lilla. Ålborg. Skålbörj, skålbörj. Måste du svälja ner? Jag kan, inte si jag kan inte sila den. Då blir det något helt annat att sila den genom. Jäkligt bra, de hade ju en sån här 0,25 liters mm. öl. Mm. Mycket bra. Skål. Skålbörj. Droger, ja, du betar du. Men det här är verkligen ett fantastiskt. Det är slutet på ströget, bara på nyhåll och sånt Ja, jag. Jag vet inte vem du är, men du kan tala om det för mig. Tryck på min info. I Siri-inställningarna. Nej. Och välj dig själv bland kontakterna. Go away. Hur mycket kultur kan man trycka in på en podd egentligen? Nästa, det får vara vissa begränsningar i och med att man, det här är ju så mycket kultur så här kan man ju själv inte ens ta in det. Alltså så mycket kultur har... har dels har allvarligt mycket kultur på podden men sen har vi aldrig... Vare så här otroligt vuxna det, är ju, det här är otroligt mycket vuxen poäng Ja, är ganska skönt att ha det också på den Vad ser du? Rätt skönt att sitta ner ett tag också ja, det. Vad tror du om att släppa podden I bokform? <laughs> mm. ja, det tror jag du, du tror på det Bokmässan nästa år kanske ja. Men tänk att och skriva du, ut all... <laughs> jag ut Allt jag har sagt, Man sitter manuellt och skriver ut ja, ja. Allting Metallsträck. Ja. Hela, hela ja. rummet. Ja, det är ett projekt. Skulle UNCPN södra ha mott upp? Nej, Nej. de håller bra läget, ja. De lägger upp. De är i Östersund kanske. Ja, de ligger två. Östersjund, eller, eller OP. Nej, ja, just i OP-rumporten. Östersjund, tror jag. De har så... 3-0, för det blir tre ganska direkt efteråt. Och så sen så kollar jag. Mot är 3-2 i 3 och så kollar man en timme senare vad de kvitterar. Tre, 3-3 då var 19, 19, ja, 19, ja. ja, och det var ju typiskt. Och så sen fyra. Ja. Fast vi är ju färg i staden ändå. Men matchen innan var ju fem år. Då var man ju chockad. Vilka var varm mot. HJ-skottet. Stark, urna, stark, urna, stark, urna, stark, läk stark. Läk stark läk... Välkommen, som man säger på tyska. Till poddavsnitt 239 239, som man säger på. Eller och och 39. 30, ja, som man säger på tyska. Mm. Eh, eh, vi satte prat att lägga om jobb just här innan vi, vi började. Och då har jag ju en grej. Ni skulle ha kick-off på fredag. Ja. Och imorgon mellan 10 och 12 så har ju vi teambuilding Och det hade, det hade mm. du haft. Ja, men på de här företagen, det är ju ja, men alltså, vad gör man? Har, vad, man på en teambuilding. Det ska ju vara, man ska e, liksom, göra fåniga grejer och känna gemenskap i grupp. Ja, men det kan ju inte team vara. Teambuilding eller eller i stor grupp. Ja. Man ska lära känna varandra. Ja. Kan det bli Kan det bli att man får Har man aldrig gjort det. Nej. Kan det, bli ja. att, men kan det bli att man får en bild på ögonen Och så går runt och känna, känna på en man som <laughs> ja. typ. you wish <laughs> Men vissa nya anställda Koyona tider. Och dagens avsnitt Ska ju handla om gymnen Om gymnen, ja, ja precis Och, och då kan jag vända vårdning Och undra varför man säger så men mm. Det kanske Vill du förklara Ja Ja, det kan jag göra. Det kommer ju från en Persetora sketch som jag har lyssnarna har sett om man har kollat på Persetora. En sketch. Det var ju en serie egentligen som handlade om gymden. Där de var i Norge och, i, i, i, och han var ju kapten Klänning. Men det här, det här, alltså jag känner ju inte till kapten Klänning. Jag undrar om han hade blivit om det här med den rätta poligeschefen, kapten Klänning. Alltså, Persetora kom vi först. Jo, men gick han under när polischef måste jobba som polischef då också? Jag tänkte, gick han under namnet Kattenklädning eller kom det sen? Mm. Eller, Jaha, jag tolkar så att det kom sen. Eller att, att han blev kallad Kattenklädning för att ja. det var ja. Så kan det vara. Mm. Men det, det, det är inte så, så, så bra namn att använda på en, på en rollfigur men det är inte politiskt korrekt idag jag <laughs> fan, fan, du, du, du kör ju en sån här. Välkommen till poddavsnitt 68 i en serie av 216. <laughs> Vi är på väg till Liverpool Ja. Där man, man tittar så här: liksom, det, är ganska, det är inte särskilt mycket gas om man säger så. Och så tittar man på flaskan, då förstår man att. Och... Man kommer ut. inte långt med henne. <laughs> Att vi måste ut utgörande snabbt. Ja. Idag blir det inget, inget uh, hushållande, Stefan. Ja, vad skönt med det här. Man ser ju en hel del alldeles docks. Dansa en och en, dansa en och en. Dansa en dansa en, dansa en, en och en, dansa alla, dansa, här dansa alla, dansa jo! alla. Jajamän, oj, oj, oj. Vakna! Vakna! Ja, ja, ja, jag kan säga så, här, jag kan säga så här, att jag hade, jag hade nog kunnat fixa ett bröllop ikväll om, om, om, jag, hade, om jag hade varit på det hemma. Nej, det var inte att bli hägglös. Men vi, jag kommer ihåg i alla fall, att du och jag har varit på en övning tillsammans. Nej, men jag, var ju, jag hade ju vår förra Jeep, den var ju, den var ju väldigt trevlig. Men, men den var ju hela underredet var ju som knäckebröd. Välkommen till nummer 124. Även kallat fördomspodden. Tackar! <laughs> är det mig? <laughs> är i alla fall Johan Johansson? Här kommer mig? du få höra 20 sanningar om dig själv. Härligt I waiting. Och sen ska du få kommentera efter varje. Okej! Det, är som, okay. för, det, är som, det är som förra. Ja, det samma som vi gjorde med dig. Varför vi har bytt plats. Just, vi, har bytt... vi sitter på samma plats kan jag säga. Men eh, vi bytt eh, position. Ja, Okej! Okay. Mm, ja, ja, ja, jag är med. Ja. Yeah. Det händer minst en gång i veckan att du vaknar upp kallsvettig av ångest för att du sålde hela skivsamlingen för några år sedan. Efter några minuter kan du dock somna om igen för att du numera har ännu fler skivor än du hade tidigare. Vad brukar man säga? Sanning med, med, med, med, med, med, med, med medifikation. modifikation. Ja, modifikation. Överdäckstark, överdäckstark, överdäckstark, överdäckstark, Ja, det fälsar er välkomna till poddavsnitt 39. Jag står vid, i korsningen, Broadway Washington Place. På vägen mot Washington Square Park. Ja, då råder vi igång. Det tänker jag alltid på, på Pet Sounds. Det nästan var med spelar där inne. Om det är så bra högtalare och det låter så klockrent. Liksom. Ja. Så där har jag ju köpt flera skivor där och var inne och lyssna du det vara bara var där. var det här för någonting? Och så, då, så har jag köpt det. Och så kommer det... hem och så undrar man är det är samma bild. Ja, ja lite, ibland kan det vara så. För att det blir inte samma är lika bra som man är där inne. Nej. Oho, hej, hej! Hej Så mycket hej! Hur ställer du dig till det? Jo, jag är riktigt redo. <laughs> <laughs> nej, jag kommer ihåg att jag, nej, min bil var ganska ny. Den som nu är saligt eh, skrotad. Ja. Att jag parkerar den i såla garaget på en lunch... Jävligt dårlig stil och snorpräck, tror Men det är gott. Körde bil, jag bodde i Högdalen då. Körde bil dit. Och då brukar jag bara tänka, nej fan. Men det är det som så bra med den här. Så jag tvekar nästan, ska jag ha det nästan så? Ja, men det skulle ju kunna du? Vad sa du då då? 88. Det är ju första nu efter FC Jul. Ja, första 2016 kan bara säga så här. Och det är så här, alltså det eh, det, var, det var inte någon eh... det var om honom. Jag mm -hmm. Kan bara säga så här. Han, han spelade pappa i den här filmen Adam och Eva. Då fick man se han gick tillbaka till Albert och Herbert. Nej men det var <coughs> kan bara säga så här. Mm. sitter vi nu. ut på resan. Vad sitter vi nu berättar? Louie Louie på Bondegatan på söder. Bara Bondegatan. Ja, ja. Yes. Det här är också ja. Nej men det här är lite retro också, cool. ja, Det här är lite trevligt ställe. Vinyl. Vinyl på. Vinyl på. Mycket vinyl. <laughs> kanske, kanske inte bara på gillar. Men. jag vet 50% av både gillar gillar. att snacka om vinyl och musik. Ja. Nej. Det var ju, det var ju mycket romare. Han sprang runt, Oblix sprang runt och Obliq samla på hjälmar, kalvretar dem. Ja. Spår. Rummar vi var galna. Ja, ja. L -liga, L -liga lika Lite Lika gamen. som Katten och Gail och så såg ja. Oblix i grad över vad heter det, över hjälmarna. Eller, nej, lika sur som kapten Haddock eller han inte får dricka whisky så var ju allt att han inte fick smaka på trolldrycken. För han ramlade i den när han var, var liten lite, så han fick ju aldrig smaka på den. Han stod alltid i kö och ville få och så sa mirakulix. Nej nej nej du får inte ta något. Men vad vad vad? Det var bara till och så vad skulle ha hänt då? Ja det måste få. Överdos <laughs> kanske. Kom det fram någon gång. <laughs> Men kom det fram någon gång. Så alltså? jag tänker att. Anledningen till att att, ju, att, att inte kopplar som en överdos eller att ja. som skriva. Att inte vargen kunde äta dunderhoning i Bamse det var ju för att de, dunderhoningen är bet ju bara på Bamse de som, de som inte, de andra som, som åkte med dunder fick ont i magen. Ja, just det. För ja. annars skulle man kunna. För det var ju en logisk förklaring, men, men man fick ju aldrig ja, en förklaring, det är en bra fråga förklaring på det här. Ja, det, det var liksom en förklaring nog. Han var det där liksom så här att det inte han, ha han tomaten stark. Ja. Men, ja, men precis, varför fick han inte ta en till liksom? Kanske på bara ja, en ja, en överdos eller ja, jag vet inte nu sitter det här 157. Ja. Som handlar om bakverken. Men vad heter att eh, jag satt ju en 20 minuter väntade på tändstoppet. Sa inte min herre tändstoppet. Jag tyckte <laughs> det <London. laughs> så London men förlåt sa inte min herr sa inte min herr ett Man låtsas man låtsas. Jo, ja, det ställer i den. Ja ja, ja, ja. men jag tycker jag tycker precis så att ja. vi sitter på på äh, Retorn alltså. Med banken. Med öl här också. Gör det. Ja. Drömmar. Mm. Det är bara socker. Gillar du då? Drömmer ju underbart alltså. Är ja. på natten. Ja, på dagen kan du också gå Det är ju underbart som, som till exempel jag såg att du satt och dagdrömde När du tittade på den tavlan <går> den Det var det, det, det dagdrömmarna som kom där kanske